Родичі людини Історії відомі випадки, коли вчені відкидали наявні факти, якщо вони йшли в розріз із їхнім уявленням про навколишній світ. Так, у середині 19 століття світила зоології оголосили фальшивкою повідомлення про те, що в гірських лісах річки Конго мешкає людиноподібна істота, яка має зріст до 2 метрів і масу до 200 кілограмів. Проте незабаром весь світ визнав існування дивних тварин, якими виявилися горили. Вони відомі масивною статурою, добре розвиненою мускулатурою, могутньою силою і вмінням ходити на задніх ногах. Учені відносять їх до родини Гомініт, яка включає і людину. Протягом останніх десятиріч не вщухають суперечки щодо існування снігової людини – Єті, Бігфут, Сасквач яка нібито зустрічається у низці високогірних і лісових районів землі. До цієї теми зверталися багато відомих дослідників. Проте вони оперують лише розповідями очевидців, фото- і кіноматеріалами. Судячи з них, ті відрізняється від сучасної людини міцнішою статурою, довгими руками, загостреною або квадратною головою і короткою шиєю. Стверджується, що гірські снігові люди живуть у печерах а лісові споруджують гнізда на гілках дерев. Особливу увагу вчені звернули на гімалайську снігову людину. Ця істота вийшла зі сфери фантазії і набула рис хвилюючої вірогідності. Легенду про неї підтверджували не лише жителі Гімалаїв, а й мандрівники із Заходу. Особливо вражали величезні сліди на снігу і дивний крик посвист. Так, автор книги «Слідами снігової людини» Ральф Ізард описує численні сліди Єті, знайдені його експедицією. Проте більшість учених висловлює сумніви щодо можливості існування снігової людини. Пошуками Єті займався журналіст Донг і перший завойовник Джому Лунгми, новозеландець Едмунд Хілларі. Їх дослідження й опитування проводилися майже виключно серед шерпів – які мешкають у межах 50 кілометрів від Джомолунгми. Як доказ існування ЄТі, зазвичай наводять фотографію відбитка ноги, знайденого на льодовику Менлунг 1951 року Шиптоном і доктором Вордом. Учасником цієї експедиції був і Едмунд Хілларі, але в той час він працював в іншій долині. Відбиток напрочуд чіткий серед довгого ланцюжка менш виразних слідів, став джерелом багатьох припущень. За формою і розмірами деякі антропологи досить детально реконструювали Єті. Багато описів Єті, зроблених шерпами, включають вказівку на гостру маківку. Очевидним підтвердженням цієї незвичайної риси були три скальпи, розміщені в монастирях району Кхумбу. Члени експедиції Хілларі детально вивчили скальпи, і їх уразила схожість і формою, і розміром, і кольором, і шерстю. Чи знаєте ви, що припускають, що Єті – це реліктовий гомініт, тобто савець, який належить до роду людей і зберігся з доісторичних часів? Однак його існування поки що не підтверджене.